бо цим сумнівався у справжній цінності повідомлення, хоч це було не так. З області підтверджували, що під час війни Василь Корнієвич Прус перебував у партизанському загоні, який діяв на Львівщині, і що саме цей загін напав на гітлерівську валку і захопив кілька машин з цінностями, які ворог намагався вивезти до Німеччини. Цікаво. Давайте зробимо так, Іване Терентійовичу. По-перше, викличте сюди до райвідділу Якубовського. Я хочу поговорити з ним. По-друге, ознайомте всіх ваших працівників з прикметами невідомого, з яким бачили Пруся. Чергові контори. покажіть паспорти мешканців готелю. Може, серед них упізнаю чоловіка, котрий приходив до Пруся поцікавитись тими, хто виписався з готелю вчора і позавчора. Якщо хтось схожий усміхнувся на печене яблуко, негайно зробіть запит, хай відразу надішлють фотографію для впізнання». Козюренко витримав паузу, і підполковник правильно зрозумів його. «Буде виконано», – підвівся. «Ми приготували вам для роботи кабінет мого заступника на третьому поверсі. Там затишніше». «Але якщо вас влаштовує мій, ну що ви, Іване Тарантійовичу? Мені потрібні стіл, телефон і диван, більше нічого. Правда, ще... Чи не зможете ви дістати якусь ковдру і подушку? Іноді шкода гаяти час». «Ще б так», – махнув рукою Раблюк. «До речі, якщо не заперечуєте, я хотів би запросити вас на обід. Дякую, але не хочу зв'язувати вас обіцянкою». Ви обідаєте, о третій? Чудово, постараюсь бути. Однак не ображайтеся, якщо не вдасться. У нас же з вами служба така. Рблюк кивнув. Справді, служба неспокійна. Не знаєш, де будеш через півгодини. Кабінет раблюкового заступника сподобався Козуренко, з його вікна відкривався гарний краєвид, довга перспектива вулиці, з одного боку одноповерхові котеджі що потопали в садах з протилежного парк. Козуренко постояв трохи біля відчиненого вікна, з насолодою вдихаючи аромат квітів, зітхнув і сів до телефону. Викликав львів і, почувши, як гучно задеренчала мембрана, мовив задоволено, «У тебе, Юрко, чую все гаразд. Радий буду скоро побачитись, а то біс його знає, що коїться». «Ти в Києві мене нема, я у Львові, ти десь вештайся». «Старий, тисну твою лапу, приїжджай ввечері, Ніна буде рада». «І ніяких відмовок, тут я, начальство». «Вчора хотів зустріти тебе в аеропорту, ти розумієш, таке вийшло». «Коротше, приїдеш, розповім». «Ну як у тебе справи?» – запитав без усякого переходу. «Ідуть». Не зовсім упевнено, відповів Козюренко. А щоб вони йшли швидше, ти от що, друже, зроби. Уявив, як натиснув Юрко кнопку магнітофона. Не хотів нічого випустити з уваги. Хоча ні. Юрко, мабуть, потягнувся по олівець і притиснув ліктем аркуш паперу, щоб зручніше було писати. звичкою притсмокує губами, зовсім як учень першого класу, а йому вже за п'ятдесят. Чорт, як непомітно спливають роки. Здається, зовсім недавно закінчили з Юрком юридичний факультет. А насправді минуло вже чверть віку. То було відразу після війни. І ось обидва вже в чинах. У нього лисина, а в Юрка від турбот побіліла голова. Та голос в Юрка не змінився. Такий самий бадьорий і густий. Дівчата, бувало, закохувалися в нього по телефону. — Ти чуєш мене, Юрко? — запитав, бо, здалося, той мовчав мало не хвилину. — Звичайно. — Звяжись з спожив спілкою. — Треба, щоб звідти прислали до Желихівської заготконтори на посаду вбитого пруса. Гарну людину. — Так, правильно. — Начальником цеху по переробці овочів. — У цій заготконторі, як я розумію, є комбінатори і сучі сини. — А бажано було б, щоб вони цю нову людину прийняли як свою. Я хотів би з тим чоловіком поговорити перед тим,